Drakon, brađe i sestre, priprema časni presveti hleb koji će vam se ponuditi iskoristit ćemo priliku, pošto se i nalazimo u prostoru liturgije Svetoga Jovana Zlatovstva i u velikom prazniku Vaskrsenja Hristovog i prazniku naših svetih otaca i svetih ravnoapostolnih prosvetitelja, da vam apsolutno u duhu liturgije prenesemo riječi samoga gospoda Isusa Hrista, koje liturgija prenosi u njenoj formi i simvolima, ali koji, nažalost, zbog našeg niskog duhovnog nivoa mnogima postadoše nerazumljiviji. To je jedan od najvećih problema današnjice, nerazumijevanje jezika crkve. A nedavno smo naišli na jednu strijelu koja zaista ranjava srce čovječije, a koju je odapela ljubav Božja, Otac, Sinom, a u Duhu Svetomu. I evo, Bogu, dobili smo te zlatne riječi koje ćete vi na kraju Svete liturgije svi dobiti, te zlatne, blagodatne listiće koje nam Gospod dade i izli kroz Svetog Oca Jovana Zlatulstvog bukvalno sam nam govoreći kroz njega, jer vi znate da je kroz svetoga Jovana zvato usto govorio sam Bog, Duh Sveti. I evo tih riječi, neposredno jer ovdje im je i mjesto prije primanja svetih darova, da biste znali kome pristupate i kako je njegovo raspoloženje prema nam. Gospod govori, braćo i sesto. Ja sam ti otac, ja sam ti brat, ja sam ti ženik i kuća sam ti i hrana i košulja. Ja sam ti korijen, ja sam ti temelj, sve što poželiš ja samu. Ni za više potrebe nemaš. Ja ću ti služiti, jer sam došao da služim, a ne da mi služem. Ja sam ti i prijatelj, i dio tijela, i glave, i brat sam ti, i sestra, i mati. Sve sam ti ja. Samome najbližom svojtom smatraj. Ostatoh si romah zarad tebe i izgnanik zarad tebe, na krstu sam raspet zarad tebe, pogreben u grob zarad tebe. Na nebesima na tvoju korist obraćam se Otcu, na zemlji kod tebe očev sam zastupnik, jer nebesim. Ти si meni sve, i brat, i sunaslednik, i prijatelj, i dio si mene. Šta bi više od toga poželjeti mogao? U ovom duhu, braće i sestre, i ovim obraćanjem, gospod nam otkriva Koliko je velika njegova potreba za našim spasenjem, za zajednicom sa našim životom, našom dušom, želeći da postane korijen naš, da postane vajstinu život naš. Iako ove riječi imaju svoje mjesto u prostoru i vremenu, onda im ono zaista pripada baš ovdje neposredno prije iznošenja svetih darova i prije njihovog primanja. Naravno, u duhu ovakve vjere i ove svjetlosti. Mi ćemo na pitanje, braćo i sestre, šta mi još želimo ako nam je sve ovo dato, a dato je odgovoriti vjerom, strahom Božim, i ljubavlju, ispovjedajući kroz molitvu prije svetog priječešća da mi va istinu ništa više niti želimo, niti možemo poželjeti, niti primiti, jer primamo najveće, najvrednije, najblagoslovenije, najsvetije. Zato sa strahom Božim, Веру и любовлю приступите.